Program on Radio FM. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! Önök a Csin Rádió magyar nyelvű adását hallgatják a 97,9 MHz-en. Jó reggelt és gyönyörű szép vasárnapot kívánunk a Csin Rádió stúdiójából november 8-án vasárnap reggel. A mikrofonnál Petényi Judit. A mai műsor tartalmából. Pénteken temették el Gönc Árpádot. Őt idézzük meg újra. 205 évvel ezelőtt született Erkel Ferenc. Pet bordalával megízesítve emlékezünk meg róla is. Kecskés készített riportot a helyi iskola és cserkészetvezetőivel, akik arról számolnak be, hogy végre a két szervezet egy fedél alatt működhet a jövőben. Ma a Magyar Mondák tizedik részét hallhatjuk fél nyolc előtt. Az eseménynaptár után Kanada leghíresebb énekesei és lágyerek sorozatunkban Leonard cohen hallják First we take Manhattan számával. Mielőtt azonban belefeledkeznénk, egy pillanatra még egyszer emlékezzünk meg Gönc Árpádról, aki nem csak politikus volt, s a magyar köztársaság elnöke 1990 és 2000 között, hanem József Attila díjas magyar író, műfordító is. Temetésén Koncz Zsuzsa és Pródi János adta elő, ha én rózsa volnék kezdetű dalt. Ezt a dalt hallgatjuk most meg, azonban ez a felvétel 2006-ban készült, ahol még Gönc Árpád személyesen is részt vett. És a következő dal... Köszöntse azt az embert, akinek azt gondolom, hogy nagyon sokkal tartozunk, akit nagyon nagyra becsülök, akit nagyon szeretünk, akit sokan szeretünk, akinek egy ország köszönhet nagyon sok mindent. Elnök úr, megtiszteltetés, hogy itt van. Göncártás! A fiúnak nyílnék a lánynak az igaz szerelemnek és az elmúlásnak. Ha én kapolnék mindig nyitva állnék. Akárhonal jönne bárkit mengedné, nem kérdezné tőle, hát téged kiküldött, akkor lennék boldog, ha mindenki eljön. Ha akkor a nagy hogy az mindig tisztában 205 évvel ezelőtt, Német Gyulán született Erkel Ferenc, 1810. november 7-én. Majd 83 év tartalmát nem tudom pár mondatban felsorolni, hiszen Erkel végig élte a 48-as forradalmat, a kiegyezést, kritizálták és ünnepelték. Mindannyian tudjuk, ki volt ő. Bankbányát 1848. március 15-én adták elő. Magyar zeneszerző, karmester, zongoraművész, és tudtuk-e, sakmester, a Pesti sakkör első elnöke. Pályáját zongoraművészként és zenepedagógusként kezdte Kolozsvárot, de alkalmilag vezényelt is, és a zeneszerzéssel is megpróbálkozott. Pesten 1834-ben mutatkozott be, majd a következő esztendőben véglegesen is ott telepedett le. Hadd mondjak egy pár szót a családjáról, még mielőtt megszületett volna. Erkel Ferenc dédapja Vilmos, nagyapja Erkel József és édesapja, ifjabb Erkel József, jó képzett muzikusok voltak. Az idősebb Erkel József kitűnő zenei felkészültségének híre eljutott Bécsbe is, a gróf Wenkheim családhoz. József gróf halála után a hatalmas családi vagyon megoszlott két fia József Antal és Ferenc között. Az utóbbinak jutott a hatalmas gyulai birtok, itt tette meg 1870 elnézést, 1806-ban idősebb Erkel Józsefet gondnoknak. Ez azonban csak ürügy volt, hiszen a szándéka az volt, hogy a kastély egy kitűnő muzikussal gazdagodjék, valamint gyerekeinek megfelelő, megfelelő zenei ismereteket biztosítson. Fia, az ifjabb Erkel József, a német templom közelében lévő Józsefvárosi iskolában szerzett tanítói állást, két év múlva, amikor anyagi helyzeteit rendezték, 1808. május 2-án házasságot kötött. Feleségül vette Rutkai Ádám uradalmi tiszt leányát, Klára Teréziát, házasságukból tíz gyermek született nyolc fiú és két leány. Az első szülött leány három éves korában meghalt, így az utána következő fiú az 1810 november 7-én született, Ferenc a szüleinek legnagyobb gyermeke volt. Kereszt szülei az ifjú Grófék voltak, innen ered a Ferenc kereszt név. Tehát emlékezzünk meg Erkel Ferencről, Bangban Petur bordalával. Bordal, Petur -bordal! A férfi lelkedet egy földre feltetít, az üdvözségedet könnyen tégisél. Azok szemében hord mosolyt, és hátkozott könnyűt. Míg a szívemben vágyatolt, ez égő sebe üt. Gondol meg, is, így áll, a világ sem áll. De oszték, mint a kógarék, a volt a pusztalék, a volt a Föld elül, merészed, és ott, és sorsa, ki földreül, az bile Gondol is is tettre érteket. Mi csöves mebér, mi csorsa, meg is, a világ sem áll, de A gyerekekben él tovább a nemzetiség identitás tudata. Fontos kulturális hátterünk és anyanyelvünk átadása. Az ottavai magyar gyerekeknek a magyar iskolában és a cserkészetben is lehetőségük van a színvonalas foglalkozásokon részt venni. Hallgassák meg riportomat! dél alá került, és ez számunkra és reméljük, hogy a közösségünk számára is egy óriási örömhírrel szolgál. Mit jelent ez, hogy egy fedél alá került? Évek óta a Magyar Iskola George George iskolában működött, és a Cserkészet meg az Imakolátá középiskolában, és az idén sok embernek a segítségével a Notre Dame középiskolába kerültünk, és így akkor a Magyar Iskola folyik délelőtt, utána van egy félórás szünet, és utána meg a Cserkészet. Melyik részben van. Ez? Az iskola? A nyugati városrészben a címe az 710 Broadview Avenue, ez a Maitland és Carlinghoz közel van. Kata, a ti iskolátokban hány gyerek jár most? Jelenleg 42 gyerek van regisztrálva, ezek mondhatom, hogy majdnem 100%-osan mind járnak rendszeresen, tehát a szülőknek úgy látjuk, hogy fontos az iskola, és igenis hozzák a gyerekeket minden szombaton. Mi az iskola célja? Az iskola célja a magyar közösség fenntartása, a magyar a gyerekek fejlesztése, mondhatom. Igyekszünk pótolni az otthoni hiányosságokat, amikre a szülőknek sajnos a mai rohanó életben nincs idejük, és próbáljuk ezt minél játékosabban és gyerekek szerint csinálni, hogy, hogy élvezhető legyen az iskola. Kata, hány csoportotok van? Jelenleg öt csoportot tudtunk az iskolában kialakítani. Az írni-olvasni tanuló csoportot Adai Jutka viszi. A gyengém magyarul beszélő csoportot Kecskés Tünde, írni-olvasni tudókat Darabos Eszter, valamint a legnagyobbakat Kovács Kata az ösztöndíjasunk viszi. A kis csoportot azt én vezetem, és Tarró Csaba is az önkéteseink közé tartozik, aki ott segít be, ahol szükség van rá. Még megemlítenem, hogy besegít nekünk a magyar irodalom tanításban Csikuti Józsi bácsi, aki minden szombaton eljön, és a gyerekeknek kis magyar irodalmat tanít. Nem szeretném elfelejteni, hogy az iskola vezetőnk fesztikata, Kata, aki most jelenleg Magyarországon tartózkodik, ő is kemény munkáját betette be az iskolába, és reméljük, hogy mikor visszajön, akkor folytatni fogja. A cserkészetben hány gyerek jár jelenleg? Most 56-an cserkészkedünk, ebből körülbelül 10 vezető van, az egész cserkészet önkéntes alapon hogy természetesen a vezetők is önkéntesek és akkor egy olyan 45 gyerek jár. Kicsit mesélj arról, hogy hogy működik a cserkészet. A cserkészet egy nagyobb szervezet része, tehát nem csak itt-ott a mi találjuk ki, hogy mit fogunk csinálni, hanem egy próbarendszer alapján dolgozunk. Lényeges része az, hogy játékosan neveljünk, és vállalásra és szolgálatra tanítsuk a cserkészeinket. Ez mind játékosan, énekelve, a mottunk az, hogy nem tanítunk, hanem játszunk. És ami nagyon fontos nekünk, a jelszavunk az, hogy embereb embert és magyar a magyar neveljünk a cserkiszeinkből. Ez a felelősségvállalás és a szolgálat úgy gondoljuk, hogy a mai világban nagyon fontos, amikor arról van szó a a körében, hogy én, én, én. És azt látjuk, hogy a 14, 15, 16 éveseket megbízunk egy, -egy csoport vezetésével, és nagy örömmel vállalják, felnőnek a feladathoz. 56 tag, 8 ősbe van Beosztva. Most az idén van egy óvodás őrsünk, de általában 6 éven felüli magyarul beszélő gyerekeknek tartjuk a foglalkozásokat. Van három kis cserkész és három nagy cserkész ehhez még hozzá még egy róverőrs is. Mit jelent ez, hogy róverőr? A rovereket igazából 16 év körüli, vagy azon felüli cserkészeket számítjuk. Ha úgy adja a csoport, akkor 14 évtől oda tartozhatnak, és megváltozik a program, hogy kevesebb az, amit egy állandó vezető nyújt a gyerekeknek, hanem inkább ők választhatnak témakörökből, ők fejlesztik magukat, ugyanakkor szolgálatot nyújtanak a csapatnak, meg a közösségnek is. Megtenítjük őket a finképészet alapvető dolgaira, de utána ők fognak kirándulásokon, táborokon lefinképezni a cserkészeket, például egy honlapra ők teszik fel a képeket, amiket tudásokat bemutatják. Tehát akkor egy nagyon sokrétű fejlesztést kapnak a gyerekek. Említettem, hogy a játék ének, de ezen kívül magyarság ismer, merettel is gazdagítjuk őket. Nagyon lelkesek az ősvezetőink, vezetőink, nagyon szerencsések vagyunk, hogy fiatal vezetőink vannak, a gyerekek sokkal jobban figyelnek oda a fiatal vezetőkre, és szívesebben vannak velük, mint felnőttekkel. Ők terveznek őrsi kirándulásokat, és a heti foglalkozást is akkor a vezetők, a felnőtt vezetők megszervezik a nagyobb kirándulásokat, táborokat, és megadjuk a keretet, amiben ők dolgozanak. Hát, hogy vagytok megelégedve az új helyen? Mi nagyon meg vagyunk elégedve, eddig már három alkalommal voltunk, és mondhatni, még semmi kifogásunk nem volt. Egy nagyon megértő igazgatóval találkoztunk, aki mindenben a segítségünkre áll, tehát számunkra tökéletesen ez az iskola is. Mekkora helyet kaptunk? Kaptunk két osztálytermet, és azon kívül még a tornatermet is használhatjuk, mikor mozgásos foglalkozásokat akarunk a gyerekekkel. Kaptam, milyen anyagi forrásokat áll rendelkezésetekre? Egyelőre a, a szülőktől kérünk egy bizonyos anyagi támogatást iskolában, ami egy nagyon kicsi összeg. Ezt próbáljuk beosztani úgy, hogy jó legyen, azon kívül persze bárkitől elfogadunk adományokat, hogy bővítsük az anyagiakat, és kérünk szülőktől is segítséget. Aki tud, az bármibe besegíthet. segíthet. Ha valaki hallja ezt az adást, és szeretne veletek fölvenni a kapcsolatot, hogyan tudja megtenni? Szeretném tudatni, hogy a Facebookon van egy oldalunk az Ottavai magyar iskola néven. Ott bármilyen információt, elérhetőséget, telefonszámot, címet megtalálhatnak, sőt, képekben szeretnének tájékozódni olyan szülők, akik még nem ismerik az iskolát, megtehetik. Ugyanakkor tudom szerint a katolikus közösségben is hirdetve van az elérhetőségünk, Háromnegyed 3-4-t től 1-11-ig. Magyar Krisztina táncórát tart a gyerekeknek, és utána mi fél tizenegykor elkezdjük a magyar iskolatanítását fél egyik, ebben van egy 15 perces szünet a gyerekeknek, amikor tíz óra iznak, és fél egykor mi befejezzük az iskolát, Utána van egy fél óra szünetjük, és akkor átadom a szót a cserkészetnek, mert ők következnek. Most, hogy egy helyen vagyunk, ez egy nagy nyereség, hogy a gyerekek befejezik az iskolát, van egy fél óra szünet az iskola és cserkészek között, ahol nyugodtan leülhetnek enni, játszanak, egy kicsit lazítanak és utána neki fogunk a cserkészfoglalkozásnak, ami egytől 3 ig folyik. Cserkészfoglalkozást az iskola ebédlőjében tartjuk, és van ezen kívül egy drámaszobánk. Az ebédlő nagyon szép, tágas, és sok foglalkozást tartunk kint is, az iskolának nagy az udvara, és rendszeresen visszük ki a gyerekeket. Most, hogy sikerült, hogy egy helyre hozzuk az iskolát és a cserkészetet, úgy szintén a gyerekeknek, családoknak és a vezetőknek sokan nyugisabb a napjuk. Van egy kicsi időnk, csak társalogni, nem kell egyik foglalkozásról a másikra. A foglalkozások alatt alkalom adódik a szülőknek is, hogy leüljenek beszélgetni, így megerősödik a családi kapcsolatok a, a magyar családok között és a, a szervezetek közötti kapcsolat is. Katta a szülőknek milyen feladataik vannak, milyen elvárásaitok vannak a szülők felé? Hát az az igazság, hogy az iskolában most sikerült önkéteseket találni, akik a tanítással foglalkoznak. Mondhatni legtöbben a szülői közös valók. Ez már egy, ez egy nagy segítség nekünk, hogy a szülők bevállaltak bizonyos csoport tanítását. Azon kívül természetesen bármikor, hogyha ha szükségünk van, akkor hozzájuk fordulhatunk, és kérhetünk bizonyos segítségeket. Ezzel a, az új iskolával, az új helyiséggel még egy olyan szenzációs lehetőség is nyílt, hogy az iskolába járó gyerekek szülei, miután leteszik a gyerekeket, nem kell elhagyják az iskolai épületét, hanem ott van az az óriási nagy étkező, ahova összeülhetnek, és ott közösen várhatják, hogy a két és fél óra elteljen, a gyereküket felvegyék. Ami szerintem egy óriási nagy lehetőség, hogy a közösséget kovácsoljuk, hogy a szülők összeismerkedjenek, összebarátkozzanak, és ezzel is természetesen a közönség, közösségünket tudjuk erősíteni. Jelenleg 15 gyerek van, aki jár iskolába is, és utána marad a cserkészetben. Reméljük, hogy erősödik a szervezete közötti kapcsolat, bővülni fog ez a szám, és egyre több iskolába járó gyerek marad a cserkészetre, és ugyanúgy a cserkészek is iskolába fognak járni. Hol tudják elérni a szülők a cserkészeket? Egyenőre az érdeklődők hozzám fordulhatnak kérdésekkel. ad a, jutka a nevem, az elérhetőség. A telefonon 613 435 2500, vagy akár e-mailen is akady rogers.com címen. Az elérhetőségem megvan a Magyar Ház honlapján is, és a cserkészeknek most alakulóban van egy saját honlapuk. Katta szerinted milyen lenne az ideális magyar iskola? Létezik olyan, hogy ideális magyar iskola? Hát igen, az ideális iskola, az szerintem az lenne, hogy minden gyerek, minden magyarul beszélő gyerek, vagy legalábbis egy kicsit magyarul beszélő gyerek, eljönne a magyar iskolába, és két és órát rászánna hetében, ből arra, hogy legalább magyarul hallgasson beszélni embereket, lásson magyar gyerekeket, ismerkedjen magyar gyerekekkel. Judit, milyennek szeretnéd látni a cserkészetet a jövőben? Mivel az idén vettem át a csapatot, és most, mint parancsnok, kitűztem egy pár konkrét célt a közeljövőben. Az egyik cél az, hogy megerősíteni a cserkészet és a többi magyar közösség szervezet közötti kapcsolatot, és ebben nagy segítség az, hogy egy helyen vagyunk, Eddig, hogy külön helyen cserkészkedtünk, azok tudtak rólunk, akik már úgyis hozták a gyerekeiket a cserkészetre. Most megnyílunk a közösség felé, próbálunk több önkéntes munkát is bevállalni, ezáltal a gyerekeket is a szolgálatra nevelni. A másik célom a vezető képzés. Sokan vagyunk, szinte megdupláztuk a tagságot az idén, és ezt bírni kell, hogy továbbra is jó foglalkozást adjunk a cserkészzeinknek, és ebben nagyon szívesen veszük. Bárkinek a segítségét. Felnőttek, fiatal felnőttek, idősebb felnőttek, gyerekek, aki úgy gondolja, hogy szeretne megismerni minket, és időnként, vagy akár rendszeresen is bejárni a cserkészetbe, minden segítségnek nagyon örülünk. A harmadik célom meg az, hogy megadni ennek a szép nagy csapatnak az anyagi háttereit. Meg tudják valósítani az őrsvezetők, a csapat a céljaikat, akár a helyi vagy vagy táborokba menni, kézügyességi foglalkozásokat tartani. Ebbe a szülői közösség nagyon besegít különböző pénzgyűjtési akciókkal. Továbbra is kérem, eddig is nagyon sok támogatást kaptunk a közösségtől, de kérem, hogy továbbra is támogassák a cserkész csapatunkat, és hogyha akárki szeretne adományjal segíteni minket, azt is nagyon szépen megköszönjük. Hallottam a cserkészek alma napjáról. Elmondnádánk mi ez? Ez egy kanadai szokás, amin az, ele az elején csak mosolyogni tudtunk, mert nekünk elég furcsának Kipróbáljuk és nagyon jól bevált. Ez abból szól, hogy Kanadában nem csak a 28-as költsélyi Ferenc cserkészcsapat, hanem a kanadai cserkészek kijelölnek egy napot, amikor különböző helyekre kiállnak a gyerekek és adnak almát, tehát nem, nem adják el, hanem csak felkinálják az almát, és az emberek, akik arra járnak, ezt adományokkal megjutalmazzák. Hihetetlenül sikeres az idén közel 1500 dollár gyűjtöttünk össze, ezzel az alkalommal ami fedezi a, erre az évre a helységünk bérlését. Judit, ha cserkészet egy állat lenne, szerinted milyen állat lenne? Oroszlán. Erős, bátor és tud az állat szembenézni. Katta. Az iskola milyen állat lenne? Hangyon. Szorgalmas, küzd a társaiért, mindent a közösségért. Meg Demeter Katával, az oskola igazgatójával beszélgettem, és Adair dal a cserkészet parancsnokával. Köszönöm a hallgatók türelmét. Szárnyán, jutott el, elmondza hozzám, hallgassátok, mit mesélek. Mondták egék, szép emlékek, bátor tentek megjelennek, őseik még köztünk élnek. Szent László király ékes termetével minden embert tiszteletére ébresztett. Mert karja erős, tekintete kívánatos, arca oroszlánéhoz hasonló, tagjai falának. Termete magas, vállától fogva és azon fölül meghaladá az egész magyar népet. Úgyhogy ő benne az erények bőséges tejességét, testének uralkodása termete akja is hirdette. Az ország minden lakosa csak Jámbor király néven emlegette. Hírneves és fönséges volt tetteiért, mert megfutamította mindenütt ellenségeit, és kiirtotta az ellenségülőket, és Magyarországot meggyarapította. Úgy ragyogott fel, mint kötközepette közepette a hajnali csillag, miképpen a telihold világol a maga napjaiban, miképpen a nap ragyog. Fény lett népének közepette. Tisztelete holta után sem hanyatlott el. Jánbor atyáink harcaikban és szorultságukban gyakran fordultak Szent Lászlóhoz segítségért. Így történt az úrnak 1345. esztendejében is, Lajos király megkoronázása után harmadévre, évre, Szűzmária tisztulásának ünnepe idején. Szent királyok segítsetek minket, a tatárok ismét betörtek Erdélybe. a ma kevés magyarral, aki akkor köztük találhatott a tatárok ellen vonulva. Isten segítségével roppant számú tatárt tulajdonföldjükön kardélre hánytak, és három álló napig folyt köztük a csata. Azt is, hogy azon idő alatt, míg a csata a keresztények és a tatárok közt tartott, Szent László király feje a Váradi Székesegyházban sehol nem található. Csodálatos dolog, kétségtelen. Midőn ezek után a nevezett egyháznak őre a fej felkutatása véget a sekrestjébe lépett, azt ismét a magájén találta de úgy átizzadva, mintha életében a legnagyobb munkából, vagy nyári hőségből tért volna vissza valahonnan. A sekresti is elmondta a dolgot a kanonoknak, és más jámbor férfiaknak. Azok igencsak elámulának. Keresztény Jámborsággal dicsérték Istent és az ő Szent Vitézét. Mivel éppen azon közben érkezett a híre a tatárok feletti diadalnak, a Jámbor és tudós férfiak mindjárt tudták, mire véljék a csodálatos esetet. Csak is maga Szent László lehetett az, aki győzelemre segítette a honi sereget. A csoda pedig így történhetett. Bizonyította a csodát egy igen elaggott tatárfogó is A nevezett tatárok közül, aki a következőket beszélte Nem a székelyek, nem is a magyarok győztek le minket Hanem az a László, kit ők mindig segítségül szoktak íni. És többi társai is bizonygatták, hogy mikor a székelyek ellenük nyomultak Előttük járt egy nagy harcos, magas lovon ülve Fején aranykorona, kezében csatabárgya mely a legsúlyosabb vágásokkal és ütésekkel pusztított bennünket. A harcos feje fölött a levegőben egy gyönyörű nőszemély tündökölt, csodálatos fényben fején aranykorona látszott, fölötte nagy díszszel és ragyogással ékesítve. Ebből világos, hogy a székelyeket Jézus Krisztus vallásáért és édes hazánkért való harcukban maga a boldogságos Szűzmária és Szent László király segítette a pogányok ellen, akik vitésségükben és számokban olyannyira elbizakodtak. Van, aki szerint azonban a legenda a magyarok Ama régi szokásában gyökeredzik, mely szerint a nevezettek a vités szent erekjéjét, miként az ótestaventumi zsidók a frigyládát, magukkal vitték a csatába, hogy erőt és bátorságot merítsenek látásába. Akárhogy is történt. Annyi bizonyos, hogy Szent László király egykor ott élt minden vitéz magyar szívében, s példája nem egyszer segítette fegyvereinket. Győzelem! community events in the National Capital Region. This is the Hungarian Show on Chin Radio 97.9. A jön szünet, szabad a a a kád, az íz kavalkád. Kóstolót kaphatsz, ha most oda futsz Csúrran jó szagumost kaphatsz, ha most oda futsz Züm, züm. züm, züm. Ciknabé, az despatch Çaaşı sabada Amosh, Amosh a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 Az Ottavai Calvin Magyar Református Gyülekezet isten tisztelete délután egy órakor kezdődik a Pike Street 91-es szám alatti Gloucester Presbyterianus templomban. Igét hirdet! nagy tiszteletű Péter László református lelkipásztor. A A Magyarház minden pénteken nyitva áll ebédre és vacsorára. Keressék a menüt a hét közepe felé a honlapon. Ugyancsak a Magyarházban. 2015. november 10-én kedden Liza a rókatündér. Filmvetítés este 7 órakor kezdődik 18 éven felülieknek. November 20-án pénteken, délután 1 és 2 óra között legyfiabjaink zongora hangversenye. A belépő ingyenes. November 21-én szombaton Kovács-Nóri koncertje, ami a szívemen címmel November 23-án hétfőn déli 12 óráig lehet rendelni töltött káposztát.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 Otavai Magyar Iskola és Otavai Magyar Ház. Lennart Kohenről már beszéltem a múlt héten, akkor a Suzanne című számát hallgathattuk meg először az ő előadásában, aztán magyarul koncsa hangján. Ez a 81 éves termékeny előadó, énekes, zenés, festő és költő és regényíró is. Mielőtt meghallgatjuk First We Take Manhattan című számát, hadd mondjak el néhány érdekességet róla. 20 éves korára már költőként kiadott versei voltak, mi alatt a Montreali McGill egyetemen tanult. Cohen megpróbálkozott a joggal is, egy évet töltött New York városában a Kolumbia Egyetemen, de hamarosan visszatért Montrealba, hogy az írásra összpontosítson. A 60-as években kiadta versgyűjteményeit, többek között Flowers for Hitler, virágot Hitlernek, és Spice Barks of Earth, a Föld fűszerdobozat címmel. 1969-ben Leonard Cohen gyűjteménye az 1956 és 68 közötti versválogatását választották a főkormányzó irodalmi díjára. Ezt a kitüntetést évente különböző tudományos, bűvészeti és szociális területen végzett munkáért adják. A díjat általában nagy megtiszteltetésnek tekintik a kanadaiak, de Cohen nem volt hajlandó elfogadni a díjat. A Globe Mail szerint azt állította, hogy a világ egy érzéketlen hely, és ő nem fogadna el ajándékot onnan. Remélem, lesz még alkalmam beszélni róla, most azonban következzen First We Take Manhattan. Először Manhattan-t vesszük be, aztán berlin -t. Guided by a signal in the heavens, I'm guided by this earthlock on my skin. I'm guided by the beauty of our weapons. First, we take Manhattan. Then we take the You know the way to stop me But you don't have the discipline How many nights I prayed for this to let my work begin First we take Manhattan Then we take Berlin I don't like your fashion business, mister And I don't like these drugs that keep you there I don't like what happened to my sister First, we take Manhattan We take balloons The monkey and the plywood violin. I practice every night. Now I'm ready. First we take Manhattan, then we take Berlin. I used to live for music Remember me I brought your groceries in Well, it's Father's Day And everybody's wounded First, we take Manhattan Then we take Berlin Várjuk véleményüket, javaslataikat és kívánságaikat a 613-406-3268-as telefonszámon, vagy az Otovai magyar rádió.ca honlapon. A telefonszám még egyszer 613-406-3268. Gyönyörű szép hetet kívánok minden kedves hallgatónknak, Koncz ez már az ősz, a jövő heti hallásig. Te úgy érzed, Fáradsz már, Szívedben még valahol, Egy régi dallam jár, Szép volt a nyár, Mikor minden nap álmodtál, Szívedben, Onnan indultál, és néha arra gondolsz tiszta szével, mennyi mindent elrontottál. És néha úgy érzed, hogy nem tehetél semmi mást, és nem bánod már. Ez már az ő, Te is álmokat kergettél Mégis csak volt valahol Egy illúzió Olyan szép volt, anya szintén szerettél. És volt egy régi dal, lelkünket meghatározó. És néha az a gondolsz, tiszta szívvel menjünk, Elszállott levélot halomban állt Jaj, hogyan is felejtett Bennünk is összegyűlt minden, mi fájt Emlékek, álmuk és vágy és remény De ahogy a szél borgy a széllyel A szára a Úgy tűnt a De hallom a régi dar, ez az a dar, ez az a dar, tanoltuk kettem, tanoltuk kettem, csak te meg én, csak te meg én, úgy hittük még, úgy, úgy hittük még, élhetünk csendben. Nem él csupán egy gyáronat, és a vízkulláma már. Akár az emlékek vágy és a remény, És minden minden a tűzre került, Úgy, amint szokott ez ősz idején. Kéne, hogy felejtsen el könnyedén, De tőle vesz, kíván. Világ. Szebb voltál te is, a szép lép Megéltő társ, jó barát Lán, mintha csak most is itt élné Az emlék dallammá Ez az a dal Ez az a dal Daloltuk, Daloltuk. Őrült. Őrült. Csóktam elé. Csóktam elé. Őrült. Őrült. Őrült.